Zotë i orientonë se mënyra se si duhet i trajtojmë. Ne, pra, jo të gjithë jo besimtarët janë njësoj. Kjo është shumë rënësishme. Pra, Zotë i mëdhë i ka klasifikuar jo besimtarët. Ka jo besimtarë atëist. Ka jo besimtarë idhujtarë. Ka jo besimtarë idhëtarë të libërit. Dhe jo besimtarë nga idhëtarët të libërit klasifikohën në hebrej dhe në të kryshterë. Ka jo besimtarë, dhe më thënë, përshka këtë besimeve cilat burojnë, domethënë nga një origjinë qjellore. Për shembull, siç është për shembull, si siç thuhet për shembull për rastin e me xusve që mm -hmm. mendohet se ata të ketë pas një origjine mm -hmm. qjellore. Kemi idujtar të cilët ose jo besimtar të cilët e kanë ngritur besimin e tyre mbi mbi filozofi të ndryshme, pra kanë arritur një, në mosbesim po e kanë një kodë etikë po themi agnostikët po agnostikët dhe okay. okay. mm -hmm. më thonë, jenë të klasifikua pa nuk janë të gjithë njësoj dhe dhe më thonë, Kurani me shumë delikates të rajton i tharët e libërit, me shumë në thojza hatër mm -hmm. në ban i tharët e libërit sepse janë njërës si dhe të fundi a fundit e kanë një origin mm -hmm. e kanë një mështetje referohen diku mm -hmm. e si pasoj dhe debati me këta njërës dialogimin këta njërës duhet shumë më, fin, shumë më Pra, për shembull, rasti i profetit Muhammed alayhis salam, e dërgoi njërin nga shokët e tij si emisar në Yemen dhe i tha: "O Muadh, ti po shkon tek një popull i cili janë idhtarë të librit, prandaj kujdes." Gjëja e parë për cilën duhet i ftosh idhtarët e librit në Islam të jetë monoteizmi, mm -hmm. njësimi i Zotit. Mm -hmm. Pra koncepti se kemi të bëjmë me një Zot i cili është absolut dhe se Zoti nuk ka bir dhe se kuj që ata thonë së është birë i Zotit, nuk është birë i Zotit, bështë profet njëri. Pra, nëse ato këtë faze ka lojnë, binden atë e erë një oftojnë se Zotit i Madhjur ka obliguar në amat e tjetje. Pra, ideja ku shishte, pra, e, vetë islami ka orientuar që jo besintarët, mos të trajtojnë të gjithë njësoj, dhe kujdes dhe veçanë nda ittarëve të libret, pse se e ke shumë më të letë për por t'u ofruar më të e ke shumë mm -hmm. më të lehtë për të gjetur një gjuhë për bashkët. Ti thua Ibrahimit, ai thot Abrahamit, ti thua Nuhut, ai thot Noe, ai thot arka e Nuhut, ti thua Anian, pa kanë shumë koncepte, ti thua bota tjetër, edhe ai thot bota tjetër, ti thua jeret, ai thot bota tjetër, ti thua xheneti, ai thot parajsa. Pa kanë koncepte dita e gjyqjit, dita e gjykimit, pa kanë shumë koncepte, të cilat Domthon nëpërmjet tyre ti mund ta fitosh zemrën e tij dhe mund ti sqarosh atij se kush është e vërteta dhe, dhe si si qendron e vërteta. Për këtë është thënë në Tevrat, kuranor Zoti thot: "Ula tu xadilu ahl alkitab illa bi latiy hasal". Mos dialogoni, debatojuni me interpretazhë të librave vetëm se në mënyrën më të mirë. Pra, është porosia e prej Zotit. Pra Zoti thot në mënyrën më të mirë. Pse? Sepse ka hapësir, ka hapësir për të gjetur gjuhë, ka hapësir për gjetë diçka, domthonjë që Dalë nga dalë, ne të kalem pastaj nga një fazë, në një fazë tjetër, një fazë tjetër, dhe i sa personi që ti ke për balë të bindet. Pra, kjo ajetë faktikisht është urdër i dy fisht, është urdër dhe për ne muslimat, që nuk mund të ketë, dhe më thëmë, një bashketes, në qopë se njërzit nuk janë të ditur në ditur.